Arraitzen duzu ez, zientzilik irratiko erretegia entzuten, geiz erretegia orten eman diegun izan berri horrekin, eta astero bezala, ba, urtetik, eta horrek urtetati, ba, gurekin daukagu, ba, imanol, gure literatura txokoaren kolaboratzailea, kaixo, arratxaldeon, imanol? Berdin, arratxaldeon. Arratxaldeon, aurreko... Astean, enkargu batekin Agurtu zentugun Esan genuen ba durangoko asoka Atejoka genuela, hori orduan zen Oengoen ja, bagaur hostegune izan da Bagaur bertan erikiko zuten Durangoko asoka Eta orduan badaki gure entzuletako asko Eta gure jarraitzen digun jende asko Ba bertara juteko asmoa baduela Orduan agindua hori izan zen Ba, bueno, ez dakita aurtengo Ba, laupa, bort, liburu Aur literatura, gazte literaturaren inguruan Dabiltzan liburu oietakoa Ba, zu gomendatzeko gure entzulei Ez dakik gula na egindu zuen, egindu zu lana Txeko na egindu zuen Bai, bai Bai, eh, sinxo, eh, sinxo, ito, sinxo, sinxo Sinxo, sinxo orduan Bai Eta, nola egingo duzu, goiti bera, txikititika hondienetara, hondienetatik txikitara, alfabetikokie, edo, zirazango gara. Adinean bera, no. joango gara, lehenengo um, gazte edo, katalogatu eteken literaturasik txikaziko gara, eta gero, bolliki, ba, bolliki, ba, aur txikienetaraino edo, joango gara. Iruz pala guztera arte. Bai. Bara, ba, bordoan nahi duzun bezala, gazteekin hasiko gara, bai, zein bai, da, gazteekin ekarri digusun lehenengoa? Komiki bat. Komiki bat. Bai, bai e, gutxi argitaratzen da euskaraz komikia, eta argitaratzen den hori e, zorionez, kalitatea ondiko izaten da, eta badago Xabiroi aldizkaria, ikastu elkarte publikatzen duena, eta Xabiroiren inguruan, E, publikatzen dira hainbat komiki oso kalitate handikoak eta aipamena merezi dutenak eta orain durangon ba, izan daitezkenak e, oso erosketa inteligentea, bai horixe Eta bueno, ba aipatzearren azkeneko aipatuko dugu ere argitaratu duten azkenekoa Zebra efektua deitzen da arkaitetan idatzia da. Beraz e, idazle konsagratu baten gidoia dauka eta marrazkilaria Iñaki Olgado da. Ta Iñaki Olgado ba eskal komikigintzan ba zerbaitakienak badaki ba, e, aspalditik lanean ari den ofizioko marrazkilari badela nahiz eta mundik aste izan bueno 40 bada de novembro eta <gaz>, alare maori ba, ba esperientzia hundikoa kalitate honekoa eta gro hombre jaubiro e, ildizkeren inguruan publikatzen diren komikiek ba gauza bat ona eta txarra da. No, Kapitulok argitaratzen da lehenengo, liburuek, komikiak, e, dena osorik publikatzen direnean, alea, mai, bera bakarrik, nagaritzen da, kaso batzuetan gehiago, estatu zan gutxiago, aleka edo kapituloka egina dagoela. Batzuri, ba, hori, ba, gidoian, ba, horako gauza estrainoak edo nabaritzen zehizkie. Eta horre segatik da. Eh? Baina, horre bueno, barresan diteke, ba, Bueno, bueno, gainerak gidoi aipatuz, ba, eh, Iaz eh, Okataspana o, ustela bain dela bi urte, eskadiari eh, emanziotela, eh, aur literaturan, komiki, bildu mauntako komiki bati, eh, Iban Ivan Zalduak idatzi eta Ai Rivas, Julen Rivas ilustratzailea zuen azken garaipenari, beraz, bueno, eh, se observa. <gülüyor> ma, ez da proposamena, ikastroen Castro en el Carteco estanetik pasa eta komikiak eztintzea. Uhum. Haipatu duzu naho edo Gehiago ere gongo dira ezta? da uh, Bai, bai, bai, e, bai Nik zerrendan hemen dituz sei komiki azkeneko laupa Bosturtetan atera direnak Eta denak kalitate Onekoak edo bikainekoak dira Eta eh? se, se, e, se, e, sektaren aurrekoa Izan zen Anubis Anubis 2.0 uh. e, Azken galitena Lehena ipatuetena Aurretik egon teleatoi piztia hotzanak ere bai, hau e, poliziakoa, eta lehenengoa, uste dokerazpanago, eta gitele, ato izan txan edo, saiak, hau euskal mitologiarekin eta protagonistar erganean eskabazuen oso komiki berezia, saiak hau, bai. Estezo, e, uratu sai seia komikia batzuta garesti ere esaten diragoenez bueno, dakit hor ere estaba e, irabadagoa garestia de meneta nalakon bat ordentze ez dakizuen mateuro e. meneta merkea den bestego sai chukorrentzin ditugu nikusita ez dakitago ese precio taneo dire bueno, Amadita 11 14 bitartean ibiltzen dira. Uh -huh. Bueno, beraz ez dira. Bai, eta gainera gauza badalkate ona, ez da, Berta eh, normalean eh, komikila egileak ere joaten direla. Eta komiki egiteak firma t bat edo detoriaixoixo bat eginmerren egiten dizutela marrazki bat zuretzago pertsonalki eta da lujo bat. Bapatean zure liburuan lehenengo goazza batxuri egoten den horretan ez uh -huh. ba, eg olgago kedotan ifano edo eh, marrazki bat egitea eta hori, hori zurea hori personalala da eta hori da, bueno, hori, hori paga bezina da. Mm Hor -hmm. oh, duan, eipatzenzen eh, nubezen hau gaztentzako Gazteak duran gora juteen bali madira Edo baten ba gaztentzako Zererozteko asmotan juteen bali madira Ba esko eh, ikaztua Karteko bai. Bai. Am Isatik. Amari ustetik, laroite niretzi urtera Ni uste tarte urtako dozien gazte Bai, ari nintzen nahi begiratzen hemen weforrian Eta agertzen da, ez pirata Eta lako bai. Zerbait izango da, ez? Bai, eh, Zerbre efektua bai. Zerbre efektua gidoi Naiko bihurrikoa da Zerikusia du, e, estatu batuetako esklabo Beltzen mm -hmm. e, Bueno, hor e, dago girotua Estatu batuetako esklaboa Baina, ba daukaten batzuk Daukaten maldizio bat Eatako, bueno, familiko konkretu batek Eta, bueno, ba Gidoiaren aria edo Ba, maldizio horren inguruan da Eta aldo retati, ba, arkaizkano, ez, ez dago goituta komiki eren gidoi gintzara, eta igual, pixabat, densoa gertatu daiteke, ba, oso gaztea den entzago. Baina, bueno, iragurtzero itutara goen batek, e, nik uste, gaindituko dula arkaizkano jartzen dion, ze hori, erronkatxo hori. Oh, Orduan esan dutzu geisten jungoa lea Dinez, ba. gazte Aguetatiba, bueno, pizta gazte eh? eh? Bigarren proposamenarekin ez degula Dinez koge, txiko, eh? Uh -huh. Bigarren proposamenaren Tom Sayer Hori e, da, aipatzen zinun baitara Amerikat esklabutzat hola, horren eh? buruta baitar Esta? Ba, e, bueno, Tom Sayer ez da esklabutzari buruzkoa Baina, bai, e, estatu batuak Emeretzigarren mendean Eta hor, bueno, bai, bat zeuden e, Jakin egoaldean Eta Tom Sayer beltzar baz zeuden esklavoak baz zeuden baino gaiak beste batzu, liberamen, hemen gaia gastaroa eta abentura eta e, gure, gure barruan bizi diren e, piztiak eta, eh, osea, Domatu VR-ko, guzti <laughs> horiek, ezta. Eh, gure hemen hirietan bizita igual ez gera, hainbeste konturatzen, baino naturaren den mugan bizi diren aurrak eta gaztetxoak. Ma, erronka handiagoa dut, ez da, euren burua zibilizatzen eta pizti izatetik e, ma, zibilizatu izatera pasatze gorretan. Eta mm -hmm. Tonsaier horren adibide oso eder, eta da, da, novela bat da, novela bat sentido klasikoenean. luzea. eta Itzulpen bikainekoa. Itzulpena goraintxe Euskadi Saria jaso du, eh? 2004ko Euskadi Saria Itzulpenarena. E, xader mendiguren eta zara tarte eman diote Tonsaierren liburu honen edizionen itzulpenaren gatik, oso itzulpen bikaina delago mm -hmm. Klasikoa ipatu duzu, klasikoen bai. klasikoen artean Tonsaier eta hor beste batzuk eratea dira, espinotxo bai. eta lakoak ez baitar ez, ez dugu demore baten denakka bai. ipatzeko, baina atratzen ari dira euskera salako batzu bai, Hau bilduma baten barruan dago, klix klasikoak behitzenan bilduma bat, galtzagorri elkarteak sustazu eta Bat, euskal Argitaletxek e, bueno, ba, publikatzen dutena Euskal Javlaritzaren laguntzarekin. Eta ba, e, orain arte publikatu dituzte goen dela gutxi. Elmer, zortzi bueno, uptetik aurrera bat. Oantxe kaderatu dituzte ere beste bi, igarkizure eta okorapio bilduma bat, e, agortu zegoena, e, auskal edo dena, eta joan, hau ere, zea da, Vamos, ezin bestekoa... E, Nola izan dago, ai, tximeleztrak ere idatzi dun, idaz lonena. Mm -hmm. Ai, nolidurak, mingain punta dukaz, bueno, berdin dio, ba, izan e, dizun eta haukorapio bilduma, hau denak kliz klasikoak topatuko ditugu ereineko estandean, bestela, igelan ere bai, eta galtzagorrik postua jarri berbadoi, esan ezak itela, ma, galtzagorrik ere ukiko du bere postuan. Hainetzen bekeratzena behar berrakutzen nuen, amatioaren usta, izan daiteke, ez, ez hori, ez hori Aha, usta ama uzta, hori hori, e, bada. Amatioaren usta hori, bilduma bada. Haja, hori de. Auzkalo, hauzkalo, igarkizun eta okorapilloak, hau idatizun, horrein eh, dela, basaki dozena bat urte, o geixiago zeabatek, eh, kasteizen bizidan gizon batek, orantxe euskadizari aurr literaturakoa jasaduna, ez eus? Bueno, ez dugu entzuldei estareten de dene man behar, mamitu, bye, mamitu, agatetu desatela eta bilatu desatela baita ere durango, ez da, ez dela, abersa zango Hoi da. Bale, bai, tarainak guk aurrein, berdago. Hoi da, bai, la... bai. Eh, urrena, oain dela gutxe aipatu zen unbat, Josapolita, izki milikiliklik. Hori da, Iñaki arran zen izki milikiliklik. Hau, eh, amar bat urtetik aurrera, sortzi airea gian, eh, sortzi amar urtetik aurreraako testu laburrak dena gure hizkuntzarekin jolasten dutenak. Eta bueno, ba, orain dela gutxi ipatu ez duen. Ibai Zabalek argitaratzen du, Iñaki Arrantzek hitztia da eta merezi du. Merezi du bereziki hizkuntza eta jolasa, biak ke ba oso modu inteligentean gustatzen ditulako. Eta bueno, aipatu bendun bada dela hori, ba, bo, bokal eta kit, ah, bokalik erabili gabe idatzitako ipuinak edo edo, bueno, beste, izkuntz jolasak, ba, pixka bat, zehatzen dutenek, ez da? Arritu eta berean ondo pasara, ez denek. Mm -hmm. e, horrekin batera ipatu genuen baita, eh, bueno, ez, ez da, luzatza gatik, eh? Baina hor, txime ere bai agertzen zen, bai. ez? Goberatzen ez horrekin baita, ez? Antzekoak ez ari teskela, edo, bueno, gutxen joku berdintxuetan, ez? Ba, ego, ma, txime letrak poesiali buru bada. Eh? Eta txime letrak e, lotuta dago, Idazle Berdin, Jesus Auskalok, Idazle Berdinaren beste poesia liburu batekin dela, pupuan trapua. Haur uh -huh, bai. pa, pamielak argitaraz duzitun bere garaian eta jarraitzen dute pamielaren estandean ant, antopatuko ditugu, eh, tximele trak eta pupuan tapu, trapua, eta poesia bildumak dira. Poesia eh, aurrentzako, poesia divertigarria, inteligentea, atxegina, ematen du tradizionala dela ba, Dakit, ematen du, bai, betiko betiko poema badela baina bapaten gizon honek asmatua da, orain dela gutxi gazteizen uh, arri-arriak gira poemak oso diverti arriak bale, bai. jarraitzen dugu guadinean bera, jugasen txikientzako edo txeko txikientzako gauzak ekartzea baitare, eta baitare bat aspaldi nik uste da urtenez baizik eta iasko den moralian haipatu zenun bat, ez da? urdin txiki eta hori txiki hori da, urdin txiki eta txiki aurtean bai baina aurreko ikasturtean, ez da? berri yeah, yeah. aldera nik uste eta ipatu gendu lau urdein txiki eta hori txiki da albun ilustratu bat ba, bost bat urtetik aurrera edo irakurtzeko gomendatua ha. eta hau da Leo Lioni e, bueno, aur literaturan, e, albun ilustratuetan ba, lehenengo tariko hasi zana, eta gainera maixua e, bueno, diskuti ezin ja, mundu guztiak eitortzen dio bere obraren bikaintasuna eta nahono, no, lehenengo tako izan zen eta aldi berean onenetakoa da eh, oraindik ere eta horreintxe, 2008an publikatu diote berroita urte eta gero, bere lehenengo obra, urdin txiki eta hori txiki eta bertan ba, kol, bi kolore urdin eta horiarekin, bi mantxak koloretako mantxak nahi zekun historia kontatzen digu arri-arri simplea baino aldi berean aberatxa <haz> bai, Hau bai txikienzako, ez da hor ja bai. jartzen gara bai, ya bai. Ba, aurre eskuntzan edo gos pasei urtetako entzazen Eta bena apenas da urrakurtzeko uh -huh. Lende eskuntzako lende eskuntzako lende eskuntzako lende irakurtzeko modukoa da Bereziki gainera nola testo laburra dan agian eak e, autonomi minimo bat dutenean irakurtzeko Ba bueno, agian interesantea da Zer, testoa eta irudia gainera oso ustartuta dago Et ordan ba Atxegin eman direzai, horrelako liburu bat irakurtzeak. Mm -hmm. Letra txikia, larria? Letra la txikian dago, bai. Letra e, txikia. Prentako letra letran. E, pamiela, hau pamielan dago, ez dakite xan degun. Mm -hmm. eh? Leo honiren urdin txiki, hori txiki, pamiela kalandraka. Eh? Mm. Bai, ustuta, ipatu duzula ziren. O, zondo, eta eh, venga, postre erako, venga, beste bat. Bai, azkeneko, aposterako erako, ba, haure, horrein dela ez hasko ipatu gendun liburua, Eh, liburuaren izena da, liburu bat, hola ditzen da, eh? Eta, ia inoaz du, liburu bat, txartxalok publikatuta dago, idazlea frantsesa da, orain dela bi urte edo frantzian kalera duzutan liburu hau, eta jolas liburu bat da. Eh? Eh, urdin txikita hori txikidekin zerikusia du kolore mantxekin jolasten delako, baino, eh, bueno, proposamena guztiz ezberdinada, eh? eh? Urdin txikita hartan, historia kontatzen da eta hemen ez hemen jolas bat dago eta umeak zapaldu egin berdut koloreak eta horrietan gauzan gertatuko dira gertatuko matxo artean bai mm -hmm. horria da Ba, oz ondo, Immanuel, oz ondo Ja, honekin ja, nik Gure xesto guztia bete dugula e, Gainera bete erortzen da beste maz Egana ipatu zu gaztentzako eta Aurrentzako, baino, bueno, eta baitare komikia Eta, bueno, beste hauek ere bain ikustut Elduek ere erki basa desakegula Huek irakurtzen, bai gu, edo, bai gu Txiki irakurtzen, eta onen, Ninguruan eroriko dira beste batzuk hoien artean baita heli eta baitare Bideoak, eta auskalo zer gehiago Eta? Hori da oh, Ba, ezo es zintxelik eko gaitaren dube de bat atera dugula Bai, bai, bai e, Butzi... iritsiz ez informazioa bai e, o, eta gainera oso bide interesgarria maten du e. zintxeliken azkeneko goita azazpi urteak gehi gainera gero horeretako historiaren beste bi, biedu iru, iru, iru. E, bideo e, ba zera, o sea, desalojo mitiko gura zearena, siluarena, gehi beste Bai, no, bai, ien en Estrella Sectores en Ecogura baita ore, bueno, bai, saiatu zen etortzen no. eta... ba erritar ekutsi esieten ura, el centro de tal año. Bueno, bai, antes bai, an an bueno, está papelería, bueno, no sé. Bai, orce va ese, que tiene papelera. No vaite inor gutxi igusi un baño, bueno, esate dute eh, bai, non bai daino, en, no vaite emeko... el Noran joditsi zala? Ez da, gitezatute horregontzela horremen hotel batean, eh? Sehomen ingurutan dagoen eh? hotel batean jorra parkarekuan edo horregontzela, edo euskal horrego, edo dore, euskal horrego, edo euskal horrego, edo euskal horrego lehendak asko egiten dira, eta batzuk ikusi zutelan besta ega, baina, bueno, egia sartuko ere eta lai honen esan sartuko ere. Eta gero badago beste babitare, beste video mitikoa itale, ciudad sin lei, batean holandez batzu, edo aleman batzuk egin dako, edo... Ba, ¿Sí? Eta eixe, bueno, esaten egin zumba usteko baita, amarrur, hori erosteko, ez degastatu dena aurrentzako ipuñetan. Zeretuko gara. Hori, eh, amarrur hogezteik ez dira. Ez dasko, ez dasko. Idu, bideoditun, iru ez lau. Lau, lau, lau. Bueno, ba, bordoan, kusiko geha, urrengo eztean gaitzen gara, eta bueno, durango tiguelta eskerat emabarko dugu, eta? Bai, bai, urrengo eztean kalin gobet, eh. Bale, bai, bai, bai, bai, bai vale, osondo bueno jarriko oh dugu ez dakit hauetako nola da mazundia la urte ya kolorazio egiten baukeratuko edo bueno edo durango nero setako eka bergu ausartzen garen bat enba komentatzen Ailean baitaren, zailak ere du. dugu Zailak ere ingo dugu, ingo dugu. Venga, ba, Ziu. orduan ba Ba ez egiten baurrengoan zu kale egite Baurrengo gabonetan gaude Ba, bueno ez daki, ur, ur, urrengo urte Artea gurtu, edo bueno, ikusiko dugu es. Nere ne partetikan Kale bat, bakarra izango da Karo, eh? zu bat, nik beste bat Azkenean bad, bider bat hiru Iruedo latatzen da, orduan Vai. ba Bueno, infinito vale. Ez bagera berri honetzuten, urte berri honetan Eta, eto is, eta beste laba, bueno Morren arte. Horida. Venga, Venga, mi esquer. Vale, ayo.